Євген Гуцелю Сльози Божої Матері» Пульсі Видавництво ЦК ЛКСМ «Молодь» Київ, 1990 рік Читає Надія Коспіровецька Ніби спокійно у гараздах плине сільське життя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 Наче вознісся на небо. І начебто ніяка чорна машина по батюшку не приїжджала, начебто ніхто нікуди не забирав батюшку. А ще через день опівночі згоріла його хата під гонтом. Згоріла як свічка. І начебто ніхто не запалював, а сама спалахнула. І ніхто не кунуся на пожежу.